Erraza da, entzule, afera guztietan galtzea ez da, guk gaurkoan argi apur bat e, jarri naian muan naditu eta aritu direnen joko dugu. Goienarreko leire hastigarraga dugu gure artean batetik, merkatu teknikaria da, eta saiatuko gara, iguera honen arrazoiak ulertzen, egunon leire. Hau, egunon. Bueno, ia egunero, argindararen preziaren errekorraz mintzo gara edabideak, eguera hon normal alda? Ba, ez ez da normala, nik uste da, noak egun moan, ez, egunero notizia izaten da bil eta, ba, ez egoera, ez da normala eta merkatuan egoeria be, nik uste da, ez da sustenta garrizatze, bero gurekati kanpoa goela. Mm -hmm. Aurrikusten altzen e, hainbeste igotzea? Ba, aurrikusten zen igotzea, bai, baina gizatzen hainbeste, ez, baina, bueno, igoera bat aurrikusten zen bai. Mm -hmm. Zein faktorek dute honetan e, eragina? Ba, bueno, niskustu bueno, faktoriak ulerketako garrantzitsua dela, e, ulerketi azteko, merkatu elektrikoa, merkatu marginaliztaba dela, ez? Hau da, atzen nengo eskarixa beteteko azken nengo teknologia horrek markaiken dauela prezioa. E, Adibidemoan, baxarrik, bazo bat balde madukan eta ura ez nia eta olisoa, ez? Ura izan nien nierkien eta olisoa gara ez tixena bazoa beteti esango litzak egure eskarixa eta aziko gineke beteten E, produktu merkienakin. Produktu merkiena zan, gure izango zen, hau alko zen izan, adiz. energia nuklearra eta berriztagarria talarria, eta, imagina, guzki askoko egun batean, aldula bete, bazuan eguneko berro eta Gero beste eguneko berroge, ja pille malgari ezpitzua guai zango litzatekela, ez ni hakin, behemen zartuko zen, ikatza eta eguneko amarra geratu kexakun kasuntan kazuntan izango zilitzakela ikaza. Pazde-pazein da, bazuan eguneko amarra bakariko litzuakin bete gube, Ba, zuan dauen dana, prezi gortera pagauko lau da. Urat ez nia, hori pagauko. Eta hori da egun pasain dana, gazak inez, A gazan prezioa gora eta gora inala, bueno, gora, gora ikendabien ainen, ba, ba imerkatuko prezua gora inundaboa. Eta baita ba, zeo bi, emisiós kubideak, gerota garezti xa bat dianez, ba, pagau bi una ondorioza Eta ba. parte espekula ziño asko, asko dago behu behu behu behu behu behu behu Eh, bai, un Europa maia mentzat eh, globala da, osa, herrialdeanetan gura kadakegondia, egisa herrialde batzutan, batzutan, baino, evidentioa edo haundu joa izan dala, baina bai. Globala da, beraz, maia batean. Egoera honek, e, deneieragiten dia, alegia, merkaturatzaile guztiei, goienerrek e, zer egin dezake esaterako edo noraino galgatu dezakegoera? Egoera. Ba, bai, merkaturatzaile guzti eragin goi xa, baina bereziki txikinak dian horreiri ez, azkenian merkaturatzaiek oso ondisa dianak produktsio askoako. Jordan batetik, galdu edo, bai, galtzen daunia, beste aldetik kompensa bingoa web, ze aldetik atletik diru askoak itzila gazten. Aliz, merkaturatzaiek txikinak, ba, bai, dauzela, pijema, pareta kontra, edo gano goena ez. Eta goien errek zehaldaguenin, ba, eritxezan ez erraundirik, Es indi ke inego era hori bagero, gero ez da gente geixo pisan main jar handi zeu baina baina aurkaituko baliabida askore eksta de Momentuz eh ostopoa beraz handiegiak lirateke. Zein kontratu mota da egokiena argindar fakturan eh, igoera handiak ez egoteko? Baldago horretarako formularik. Ba, bueno, egun dausen kontratu gehietan ikusiot igoeria danetan igarri dala, batzutan beste batzutan, baina evidente ba izango da ba, segun ze kontratu mota akotzun, baina bai baidanetan izan dala igarri dala. Eukieskero kontratu fijoren bat, Holland ba, gutxi ugarizke, baina barrisketarazkoan berrikoso igoeria Eta, bueno, bai, bere beti ukeko zigoaria, nik zutem momentuan ala e autokonsumo abultzaketako es, horrek bai bai jeitzikotzulako zure faktura, baina baina bertela nikurtzeot ez dauela hemen mirarik. <hazitzen> <hazitzen> Ezin da agusti eskapatu. Horrelakoetan <hazitzen> <hazitzen> erakundeek argindarraren prezio etengabe igo estadin e, zenbaterainoko esku hartzea dute. Mm, ba Baina ikusi dut ikusi duna, ba, gobernuak e, bai, jetxeauela beza edo e, zerga elektrikoan egunekua e, Hortik aurreak zematitxeko gaidean, ba, ez ba, oin esan dagoe bai elkartuko diala elektrika ondisaikin Aberra doztasun maia batera iaiten dian, baina ni bat egitu dago zematera nioz hartu leiken ebrabe eta zemateko esku arti ebrabe zemateko inarra, Men, ikusiko dugu dato zen egun eta astetan zer nolako berriak bai, bai iristen zaizkigun, leire hastiarraga goien erreko merkatu teknikaria eskare asko gaurre naiz irraiaren delara erantzutegatik. Bai zuei, ondo izan?